egyedik fejezet Katicát meglepte a szálloda recepcióján várakozó levél. Természetesen emlékezett a szimpatikus orvosra, és ha a lánya csak fele olyan kedves, mint Hans Zimmermann, akkor már jól jár vele. Kázmér társaságát leszámítva amúgy is magányosan teltek a napjai. Hiányzott neki a női társaság. A szobalánya, Zsuzsanna, Gizella, a Marusi ikrek, sőt még Szalai Margit is, aki pedig odahaza olykor még a világból is tudta volna kergetni, az állandó nyivákolásával. Hiányoztak a plegykák, a bálok előtti közös cicomázás, a fiúkról való ábrándozás, az álmai közös szövögetése. És hiányzott neki az édesanyja is akihez korábban az anya lánya konfliktusaik ellenére is minden bánatával fordulhatott, és akinek a hagyása még az apjáénál is jobban megviselte. Kázmérhoz azonban napról napra közelebb érezte magát. A férfi lehengerlő stílusa, a pozitív kisugárzása sokat adott neki. Szeretett vele lenni, és a rajta múlt volna, még sokkal több időt töltöttek volna együtt. A férfi mostanában éjt nappal éve dolgozott, és hiába sietett minden szabad percében hozzá, úgy tűnt, Katicának ez nem elég. Másnap reggel izgatottan ébredt, ugyan nem hagyta ki a szálloda ízletes reggelijét, de ezúttal nem mélázott egy órán át a habos kakaója mellett. Még nem döntötte el, hogy mit öltsön magára. A harisnyáron semmiképp nem akart lemondani, de a fűző mind gyakrabban borsot tört az orra alá. Nem elég, hogy a szobalánya segítsége nélkül csak nagy nehezen tudta belepréselni magát, de egyre többször úgy érezte, hogy megfullad benne. Otthon csak ünnepi alkalmakkor kellett viselnie. Ha nem jöttek hozzájuk vendégek, és ők sem mentek sehová, az anya szemet hunyt az illem megszegése felett. Katica egyszerre volt urilány és a gazdaságban dolgozó paraszt kisasszony. Az utóbbi szerepét pedig ellehetetlenítette volna a csipkés szerkezet. Hamburgban más volt a helyzet. A hotel és a helyek, ahol kázmérral forgolódtak, a legnagyobb bánatára megkívánták a dámákhoz illő klasszikus ruhadarabot, Azonban, ha ma a szabadban töltik a napot, akkor sem veszi le a kabátját, úgyhogy minek kínozná magát, dobta a díványra a bés színű korzettet. A hosszú, méregzöld ruhájára egy vastag királykék pelerint terített. A haját apró csigákba tekerte, és ügyesen feltűzte, majd kiválasztott egy, az öltözékével harmonizáló, gyöngyökkel díszített, már a tavaszt idéző kalapot utóbbi egyébként azonnyomban nyomban megbánta, amikor a fülébe hasított az éjszaki szél. De egyelőre még a meleg szoba, földig futó, falra szerelt tükrében méregette magát. Odahaza egészen biztosan nem mert volna magára ölteni ilyen merész, élénk színeket, de a város hamar előcsalogatta a benne szunnyadó vágyat, hogy napra kész legyen a divatterén. A jungfestégen vásárolta a kabátját. A borsos ára miatt nem azonnal csapott le rá, napokon át úgy kerülgette, mint macska a forró kását, de végül megadta magát a csábításnak. A liftből kiszállva akkor is sejtette volna, hogy kicsoda Sophie Zimmermann, ha az történetesen nem integet felé. A magas szőke kisasszony lezserül a pultnak támaszkodott. A hölgyekhez nem illő testtartás ugyan egy kicsit megtörte a gesztenyebarna himzett kabát és a tollas kalap eleganciáját, de katicát csöppet sem zavarta a dolog. Elevenséget kölcsönzött a szoborszerű, tökéletes szépségnek, aki máskülönben talán gátlásokat okozott volna benne. Mégiscsak Szofi volt a minden bizonnyal kitűnő, családi háttérrel rendelkező, Hibátlan megjelenésű, gazdag hamburgi kisasszony. Ő pedig, akárhogy is nézzük, a Magyarországról menekült vidéki lány, aki az akcentusával küszködve egy, a jelenlegi körülményeihez képest túlságosan is drága kabádban próbált felzárkózni hozzá. Szofi azonban megkönnyítette a dolgát. Katalin, én Szofi Cimmerman vagyok. Igen, Edelényi Katalina nevem, vagy Katica, ahogy jobban tetszik. Pukedlizet köszönésképpen, majd lefordította a beceneve jelentését. Katica, ez bájos. Azt a bogárkát még én is szeretem, pedig nem lehet azt mondani, hogy különösebben kedvelném az ízelt lábúakat. Szívem szerint a kertben mindig csizmát viselnék, hogy még véletlenül sem ázkáljanak rajtam a kis élősködők. Egyszer még egy kullancs is belém csimpaszkodott, tavaly nyáron pedig duplájára dagatta bokám egy méh csípéstől. Ömlött belőle a szó. A még nem élősködő, sőt, valójában nekik köszönhetjük az életet, ismételte meg Katica az öreg szomszédjuktól hallottakat, aki tucatnyi bödön mézzel látta el őket, a tél beállta előtt. Igen? Még jó, hogy nem az orvosapám előtt leplesztél le, Látod, a biológia terén vannak még hiányosságaim. Felőlem legyünk akkor hálásak nekik, csak a közelemben ne jöjjön semmi, aminek több mint négy lába van. És a csúszomászó lábatlanok is tartsák magukat távol tőlem, jelentette ki, miközben a szemet tetőtől talpig felmérte az újdonsült ismerősét. De a katica az más. A katica az kedvemre való. Mosolyogta el magát. Katica még életében nem találkozott olyannal, hogy valaki az ismeretségük első pillanatában ilyen mennyiségű információt osszon meg vele. Ez azonban még csak a bevezető volt. Fél órát kocsikáztak Stellingenig, ami azt jelentette, hogy Szofinak bő fél órán keresztül be nem állt a szája. A csacsogó természetén túl a kötelesség tudata is szerepet játszott abban, hogy minél pontosabban be akarta mutatni a vendégének a Hanza várost. Tudtad, hogy Hamburgban több híd van, mint Velencében? Csak a kikötőben több száz, a városban pedig több, mint kétezer. Katica hitetlenkedve merett rá. De bizony, persze ebben benne vannak a kisebb pallók is, a csatornák és vizesárkok felett, de ott vannak az Elba, a Bille és az Álszter átjárói is. Nézd csak ott, az a Lumbarsbrücke. Már a nagyszüleim is ezen kocsikáztak. Hát nem tekintélyt parancsoló? Katica elismerően bólogatott. Vagy délen, Hamburgban az Elbrücke. A nagymamámmal sokat jártam arra. Szerintem nincs még harminc esztendeje, hogy megépült. Előtte szinte csak vizen lehetett megközelíteni a várost. Tudod mit? Ha maradsz még egy kicsit, megmutatok egy smást. Persze csak, ha nincs ellenedre. Lelkesült fel, feledde, hogy néhány hete még tiltakozott, amikor az apja pont erre kérte fel. Nagyon örülnék neki. Hirtelen beborult az ég, kövér eső cseppek lepték el a kocsi ablakát, Katica aggódva kémlelte az eget. Ó, ne aggódj! Ez tavasszal is nyáron nem jelent semmit, nyugtatta meg Szofi. Naponta akár egy fél tucatszor is beborulhat, egy kicsit megrázák a felhők magukat, de utána rögtön kisüt a nap. Ilyen ami hamburgunk, idővel majd te is megszokod. Az állatkert előtt hosszan kanyargó sor fogadta őket de Katicát egy sem zavarta az esetleges várakozás. Meleg harisnyát viselt, időben is bővelkedett, és a sziklákból vésett, két hatalmas öntött vas díszített, monumentális kapu is lekötötte a figyelmét. Sofia azonban kevésbé volt türelmes, és talán az sem volt ellenére, hogy felvágjon egy kicsit a magyar vendége előtt. Nem törődve az előtte állókkal, a sor legelejére tolakodott. A pénztáros fülkenyílásához hajolt, és olyan hangerővel, hogy lehetőleg a sor végén állók is meghallják, bekiabált a szigorú tekintetű jegyárosító asszonynak. Szofi Hochfeld vagyok! Herr Hochfeld menye! Szeretném az osztrák-magyar monarhiából érkező barátnőmnek megmutatni Hamburg legújabb büszkeségét. A Hohfeld név hallatára azonnal megszelidültek a pénztáros kisasszony vonásai, mi több, még némi mentegetőzést is tükrözött a tekintete, amiért nem magától részesítette a hölgyeket, különleges bánásmódban. Hamburg lakosságának zöme, az állatkertnek pedig minden alkalmazottja tisztában volt vele hogy Otto Hochfeld Herhagenbek mellett a város egyik legfontosabb üzletembere, aki az Afrikából érkező gyümölcs- és állatszállítmányaival nagyban hozzájárult a park sikeréhez. Nem is tudtam, hogy félgnél vagy, szólalt meg Katica meglepődve, miután áthaladtak a széles kapun. Még nem egészen, mennyasszony vagyok, de csak néhány hónap kérdése a dolog. Formalitás, legyintett, majd egy huncut kacsintással katicába karolt. Katica élvezte a közvetlenségét, az otthoni kapcsolataira emlékeztette. Már az is szokatlan volt számára, hogy azonnal tegeződni kezdtek, nem ezt szokta meg Hamburgban. Az ittenieket egyfajta távolságtartás jellemezte, józan hűvösség amely mellőzött minden meggondolatlan indulatot. Legalábbis ezt figyelte meg azokban a körökben, ahol mostanában forgolódott, ahová Kázmér kíséretében jutott el. De Sophie más volt. Minden külső eleganciája ellenére volt benne valami gyermeki báj, amivel hamar elnyerte a katica bizalmát. A kaput maguk mögött hagyva, alig ötven méter megtétele után Szokatlan látvány fogadta a látogatókat. Hagenbe kertjében nem ketrecekbe zsúfolódtak az állatok, csupán mély árkok vagy mesterségesen kialakított patakok. Tavak választották el a vadakat az őket szemlélő emberektől. Lustán pislogó nagymacskák heverésztek a sziklákon, láthatóan élvezve a koratavaszi napsugarakat. Nagyra kerekedett szemek bámulták, az indiai elefántokat, ahogy azok döngő léptekkel végre, kisétáltak a fűtött épületből, hogy a szabadban is engedjék megcsodálni magukat. Katica nem akart hinni a szemének. Micsoda előrelépés, micsoda haladás volt ez ahhoz az állattartáshoz képest, amit az évente felbukkanó vándorcirkuszoknál látott. Ott a csontsovány oroszlán és az alig néhány négyzetméteres karámban tartott tevék szemében csak szenvedést vélt felfedezni. A Hagenbeck féle állatkert lakói jól tápláltnak tűntek, és majdhogy nem szabadnak. Szabadságról természetesen szó sem volt, de azt nem lehetett elvitatni, hogy Hamburgban a világon először tényleg egy olyan állatkert nyitotta meg a kapuit, ahol igyekeztek az állatokat, a természetes életterükhöz hasonló körülmények között tartani. A szűk, depresszióra késztető ketreceket több száz négyzetméteres területek váltották fel. Sziklák, tavak, fák alkották a kulisszát, dzsungelt, szavannát, sarkvidéket imitálva az ott lakóknak. És a látogatóknak hiszen a formabontó újításnak köszönhetően a látogatók is úgy érezték, mintha a vadonban leselkednének, mintha a természet lágy bukkannának a tigrisekre és az antilopokra. És biztosan nem tudnak megtámadni bennünket, tette fel katica a sokakban felberülő kérdést. Biztonságban vagy, ne aggódj, kedves katica. Hosszú éveken keresztül zajlott a tervezés, a legjobb szakemberek gondoskodtak arról, hogy az álomból valóság lehessen. Nehéz belegondolni, hogy mindössze hat fóka indította el ezt a világra szóló csodát. Fóka? Az mi? Árulta el Katica, hogy a meglepően nagy német szókincse ellenére is akadnak számára ismeretlen szavak. – Nézd csak! – mutatott Sofia vízben lubickoló emlősök felé. Vagy úgy? Mennyire bájosak? Jobb a labdaérzékük, mint sok hencegű fiúnak. Szalad ki a száján. Szofi arcára is derült varázsolva a megjegyzésével. Szóval hat fóka. Igen, igen. A Hagenbeck familia sok évtizeden keresztül halkereskedelemmel foglalkozott. A kikötő közelében volt egy boltjuk. Karl apja jóáron lecsapott hat fókára. Tengeri halászok fogták ki őket, hogy kulináris különlegességként dobják piacra. De az öreg Hagenbeck megkedvelte a mókás jószágokat, és mivel az érzelmeihez jó üzleti érzék is párosult, kis idő múlva már pénzért mutogatta az állatokat. A fia még merészebbnek bizonyult. A Spielbódenplatzi üzletük hátsó udvarában egyre másra gyűltek az egzotikus kígyók, majmok és madarak. Innen már csak egy lépés volt az első állatkert, a lópiac mellett, aztán honnan és egyatán hogyan hogy jutnak el ide ezek az állatok? Szakította meg Katica a szó özönt. Leginkább a leendő apósomnak, Herr Hochfeldnek köszönhetően, és most már a nagyobbik fiának is, úszta ki magát büszkén. Ő a vőlegényed? Igen, nagyszerű fiatalember. Te sem leszel más véleményel róla, ha majd megismered, előlegezett meg egy következő találkozást. Katicának jól esett, hogy a továbbiakban is tervez vele. Szerette hallgatni a hamburgi kisasszony csogását, ami által érdekes és új információkhoz juthatott. Nos, hogy a kérdésedhez visszatérjek, leginkább a német gyarmatokról érkeznek a szállítmányok gamerumból, kongóból, hajóval. Katica zavarba jött. Próbálta leplezni a tájékozatlanságát, de Szofi olvasott a tekintetéből. Afrikából, a kontinens középső és nyugati részéről, magyarázta. De az nagyon messze van. Hogy bírják ki a hosszú utat, szerencsétlenek? mint az állatokra gondolsz? Fintorgott Szofi. Mert ha engem kérdezel, én az utasokat sem irigylem. Ne olyan hajókat képzeljám el, mint az Amerikába tartó luxusgőzösök. Olykor borzasztó körülmények között hánykolódnak, hosszú heteken át. Micsoda áldozat! És mindezt azért teszik, hogy a városnak örömet szerezzenek, ült ki az arcára újra az elismerő büszkeség. Gondolom azért az üzleti sokat nyom alatba. Szaladt ki Katica száján. Hogy ne, hogy ne! Csupán a jó szívéből még senki nem élt meg karolt Szofi belé, egy nagyobb tömeg felé terelve Katicát. És hogy a második kérdésedet is megválaszoljam a hajó gyomrában természetesen ketrecekben tartják az állatokat. Nem igazán ideális állapot, de sajnos az egyetlen módja a biztonságos utazásnak. Szegény párák nehezen viselik a bezártságot, ha pedig valami nyavaja is felüti a fejét, sóhajtott egy nagyot. Általában a szállítmánynak csak a fele hagyja elélve a kikötőt, fűzte hozzágon terhelten. Ez kétségkívül szomorú tény, de ha az ember körbenéz a parkban, hamar megvigasztalódik. Az átmeneti kezdeti nehézségek után szinte mind kivirulnak. És tulajdonképpen jobban élnek, mint az eredeti élőhelyükön, hiszen semmilyen veszély nem leselkedik rájuk, és táplálékból sincs hiányuk, mutatott egy véres hústömböt marcangoló jegesmedle felé. Katica megborzongott, ugyanakkor magával is ragadta a szokatlan látvány. Tolongásra lettek figyelmesek. A szabadságot hirdető állatkertben idegennek tűnt a ketrec amely előtt vagy négy tucat ember toporgott. Szofi kisé megszorította Katica karját, úgy húzta új ismerősét maga után. Szokásához híven nem elégedett meg a hátsó sorral, sűrű elnézéseket kántálva, finoman itt-ott félretolva valakit, előre nyomult. Katica szorosan a nyomában haladt, ám amikor célba értek, döbbenten megtorpant. Nem akart hinni a szemének. A húsz láb hosszú és 25 láb széles ketrecben nem vérengző vadállatok voltak, hanem emberek. Egy sötétbőrű, idős asszony egy függő ágyban heverészett, vastag szőttesekkel betakarva. A ködös tekintete, mintha azt sugalta volna, hogy nem nagyon tudja, hol van. Bamba közömbös mosolyal bámulta semmibe. Vele ellentétben a többieken alig volt ruha. Egy fiatalasszony szabadon hagyott mellekkel szoptatta a kisdedét. Egy félmeztelen, középkorú férfi pedig tüzet csiholt. Egyetlen egy pillantást sem pazarolva a bámizkodókra. Három, nehezen meghatározható korú nő kosarakat font, halk énekkel kísérve a műveletet. A ketrec vasúdjaira egy fiatal, izmos fiú tapadt, Nagyokra meresztve vérben forgó szemeit, Olykor célzottan rábődülve valakire a közönség sorai közül, Amire általában egy ilyet sikoit kapott válaszul. Kannibálok, sukt a Szófi fülébe, Mire a magyar kisasszony ilyetten hátralépett egyet. Emberevő vadnépség! Milyen szerencsénk van, hogy nem Afrikába születtünk! Állapította meg egy pókhasú úriember is, a kezével eltakarva a sápítozó felesége szemét. Egy másik, láthatóan igen jó módú família ennél lényegesen bátrabnak bizonyult. A tíz év körüli, sildesapkás kölyök egy banánt szorongatott a kezében. Fél szemmel az apját leste, hogy mikor kap már végre engedélyt. A férfi bólintott, majd meglódította a fiát. – Menj csak, ezt minden majom szereti! – jelentette ki, bagót rákcsálva a szokatlanul rövidre vágott bajusza alatt. A gyerek először tétován, majd a tömegbíztatásától felbátorodva a ketrechez ment, és egy nagy lendülettel egy fűszoknyát viselő, a sarokban gumbasztó lány elé dobta a gyümölcsöt. A lány összerezzent, de aztán, mint akit a csalán csípett meg, felpattant, és visszadobta a közönség soraiba az alamizsnát.